Mwendesha mashtaka mkuu wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Luis Moreno Ocampo amelihimiza Baraza la Usalama la Mataifa kutafakari juu ya kuziomba nchi kuwakamata maafisa wa Sudan walioshtakiwa na mahakama hiyo kwa uhalifu uliofanyika mkoa wa Dafur Magharibi mwa Sudan. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imewashutaki maafisa wane wa Sudan kwa uhalifu wa kivita huko Dafur. Watu hao ni pamoja na Rais wa Sudan Omar al-Bashir, na Waziri wa Ulinzaji Rahim Hussein, lakini hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa. Muendeshaji mashtaka mkuu mahkama hiyo aliliambia baraza la usalama kuwa kukamatwa kwa wahusika kutaleta mabadiliko makubwa kwa dafur na kukosa kukamatwa kwa watu hao wane ni changamoto ya moja kwa moja kwa mamlaka ya baraza hilo. Alisema sio jukumu la vikosi vya kulinda vya umoja mataifa huko Sudan wajulikanao nao pia kama Yunamid kwa kamata watu hao Instead the council can in due course evaluate other possibilities including asking members UN member Baraza hilo, linaweza kutathmini uwezekano mbadala ikiwa pamoja na kuziomba nchi wanachama wa umoja mataifa au mashirika ya kieneo kutekeleza operesheni za kuwakamata watumio hao kulingana na warrant zilizotolewa na mahakama ya ICC. Balozi wa Sudan, Dafaala el Hag Ali Osman, akizungumza kupitia Mkalimani, alipinga wazo la mwendeshaji mashtaka ukampo na kumshtumu kwa kudharaa mikataba ya umoja mataifa. We condemn and denounce in the strongest terms the recommendations of the prosecutor. Tunashutumu vikali na kupinga mapendekezo ya muendesha mashtaka pale anapoliomba baraza la usalama kuchukua hatua nyingine za kutekeleza waranti za kukamatwa na ushawishi wake kwa baraza wa kuyataka mataifa mengine katika shirika hili na mengine ya kieneo kufanya hivyo hivyo Mwakilishi wa Marekani Jeffrey De la Rontis alisema taifa lake lina wasiwasi mkubwa juu ya hali huko Sudan na kutoshtakiwa kwa wahusika wa uhalifu uliofanyika huko Dafur, kuna dumaza uwezekano wa kuwa na amani ya kudumu We encourage the council to consider creative approaches and new tools As members of the Security Council we can and should review additional steps Tunalihimiza baraza kuzingatia zingatia mbinu mpya kama wanachama wa baraza hili tunaweza na tunapaswa kutathmini hatua mpya zitakazochukuliwa kutekeleza kazi za ICC huko Dafur walaji zilizopo zinapaswa kutekelezwa na kuhakikisha ushirikiano wa inchi wanachama zizotia zilizotia saini mikataba ya kimataifa Mwishoni mwa mkutano wa baraza la usalama mwendesha mashtaka ukampo aliliambia baraza hilo kuwa anamtahadharisha balozi wa Sudan kwamba kwa kukana mashtaka dhidi ya maafisa wa Sudan anaweza pia kuwa anahusika katika uhalifu huo Naye bwana Osman alijibu matamshi ya Okampo akisema matamshi hayo ni ya ukiukwaji wa sheria za kidiplomasia na kisiasa na kwamba matamshi yake ni ya kigaidi. Mahakama ya ICC ilimshutaki rais wa Sudan kwa uhalifu wa Kivita na uhalifu dhidi ya binadam hapo mwaka 2009 ikisema alipanga kampeni ya mauaji, ubakaji na uhalifu mwingine dhidi ya binadam huko Darfur.